Dan saya berjuang rahmat Allah untuk melihat. Mungkin kalian tidak tahu seluruhnya. Ya. Diteratangani tentang tahdir saya daripada Syekh Salimi. saksi, tahu kalian. Ini berita bukan. Jangankan kita jin tahu itu berjuang rahmat Allah, ini. Akmar sudah ditahdir. Syekh Salimi ditelepon oleh Syekh Ruzek, Rozik ngelepon dia tidak engkat oleh dia. Syabda Mar'in ditelepon Syekh Rozik tidak engkat oleh dia. Maha Rasul Rizek. Saya Soleh Fawzan mengatakan. Keif dia mentahdir. Dhul Akmal Abdul Mundir. Sementara dia belum pernah duduk. Duduk tidak pernah. Dan tidak kena -kena kenal. Dan tidak ada sehat. Kok bisa di Sampai sekarang saya minta suratnya tidak ketemu. Tidak pernah dikasih. Dan Sur Rizek minta pada saya. Dan bahkan sampai akhirnya agak model-model. Keras Sur Rizek bicara sama saya. Ente bohong apa? Wallah saya tidak bohong sih. Kalau bohong saya, sama Muhammad lihat Saya minta kepada saya, cari itu kertas-kertas saya Saya minta saya, kertas oleh Pauzan Di depan saya, kertas oleh Pauzan Diminta oleh suruh di taif Lingkar oleh itu kerana yang tersebut Maafi saya, maafi warakah, maafi warakah itu Tidak ada warakah saya, tidak ada tadi, tidak ada itu Lepas sharing lingkar oleh dia Macam mana? tu kerana itu Itu susahnya Diminta oleh saya warakah tersebut Yang dipegang oleh dia, dikatakan tidak Pergi kepada mereka, kertas Muhammad alimam. Abang munti sama si, saya, sama-sama si Hanan bahanan dikasih dikasih kepada si muamat lima melayan. Pegang sama imam. Satu keberkaran berkat keluar keduanya daripada majlis semua imam dalam geran kuyu. Semua imam bukan anak, sebab dia tahu ini warakah benar atau tidak. Begitu. Jadi demikian saja kita mau kita menghukumnya. Sarasa ini dalam apa namanya pengkupasan rukyah Manhaj. berapa tahun yang lalu itu sudah jelas. itu. Ya.